La 168 a celor acelor Sfinți, către Domnul Isus Hristos, Domn al Nădejdei. Aleluia, slavă-ți, Doamnei Seistoase, domna al Nădejdei, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă lacrima ta de sânge pentru noi a căzut și în ochiul curietului nostru, sămânța ei ca o pâine a iubirii mereu a crescut. Aleluia, slavă-ți, Doamnei se istoase al Nădejdei. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în inima noastră chemarea ta, ca o toacă, a bătut, iar glasul tău, ca o limbă de clopot, pe limba gândului nostru, lin s-a așternut. Aleluia slavăție, Doamnei Seistoase, Domnul Nadejdei, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu cu noi scara urcai și în ochii ne-ai privit când în cartea sufletului nostru credința, nădejdea și iubirea ai citit. Aleluia, slavă Doamne Iisuse Hristoase, Domnul nădejdei, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe soarele crucii inima ta ca un fulger ne-a vorbit și vorba ta în inima noastră măslinul iubirii a rodit. Aleluia, slavă Doamne Iisuse Hristoase, Domnul nădejdei, te iubim și îți mulțumim, fiindcă roa ochilor tăi peste țărâna inimii ne-a căzut și rodul iubirii tale să crească în noi a început. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toate Domnul Lădejdui, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă smachinul uscat al gândului nostru l a inviat, și de pe creangai de aur rugul rugăciunii ai luat. Aleluia, slavă ție, Doamne, să toate Domnul Lădejdui, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în Ierusalimul inimii noastre ai intrat și cântarea de slavă, prin Sfintele slujbe, te-a bucurat. Aleluia, slavăție, Doamnei Seistoase, Domnul Nadejdei, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în Corabia inimii noastre te-ai suit și valurile patimilor le-ai oprit. Aleluia, slavăție, Doamnei Seistoase, Domnul Lădejdei, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă botezul de sânge, peste noi a trecut și în adâncul inimi a durut, ale veia slabă ție, Doamne și Domnul Doomna Lădești, te iubim și îți mulțumim, fiindcă lumea luminii și iubirii ne-ai dat, iar noi, iubirea și slava prea Sfintei trăimi, am cântat.